yuslihu lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Muhammad hadirin hadirin yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah wa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menyambung kembali kuliah tafsir mushi surah taha pada ayat yang ke-77 dan berikutnya iaitu rasulullah Subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اصْرِفْ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا مُوسَىٰ تَخَافُ دَرَكَهُمْ وَلَا تَخْشَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى صدق الله العظيم nah, sungguh telah kami wahyukan kepada Musa pergilah kepada hamba hamba iaitu Bani Israil pada malam hari dan pukullah yaitu buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu engkau tidak perlu takut akan diikuti dan tidak pula bimbang akan tenggelam kemudian firaun dengan bala tenteranya mengejar mereka tapi mereka telah pun digulung ombak lalu menenggelamkan mereka dan firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak pula memberi petunjuk jadi Allah beritahu di sini Firaun enggan melepaskan Bani Israel Bani Israel yang menjadi pekerja-pekerja dalam kepemimpinan kerajaan Firaun di Mesir ini dia merintahkan Musa alaihissalam Untuk tunduk kepadanya Tapi Nabi Musa nampak telah mengalahkan ahli Al-Isir Jadi Allah SWT merintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi pada waktu malam Agar menghindarkan diri dan diberkas oleh Kiraun Dan perkara ini telah kita bincangkan dahulu dan surah-surah yang sebelum Kisah-kisah yang dengan Nabi Musa ini banyak dibawakan oleh Allah SWT dalam surah-surah lain Terpena kita bincangkan sebelum ini jadi ketika Nabi Musa keluar bersama di Bani Israel, jadilah di Mesir ni kosonglah dari Bani Israel. Firaun um jadi sangat marah. Dia mengirim utusan ke kota-kota untuk memumpulkan balai tentera dari bagai negeri dan memastikan ke manakah perginya Musa dan Bani Israel. Firaun um lantas berkata, dulu kita pernah bincangkan dalam surat syuara, Inna ha'ula ila syirazimatun qalilun, wa innahum lana laga'idhun sesungguhnya mereka Bani Israel hanya kumpul kecil dan sesungguhnya mereka telah buat hal-hal yang menimbulkan marah kita jadi selepas berjaya mengumpulkan tentera yang ramai dia telah pun mengejar Bani Israel ahum, dulu kita pernah bincangkan dalam surah Ash'ara Syir'aun nama tenteranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit kerja malam tiba-tiba Nabi Musa ditakdirkan Allah SWT telah tersesat jalan mereka dapat berkas ke mana perginya Bani Israel itu Dulu surah Asyarak juga kita bincangkan Falamma tara al-jam'an Ketika kedua golongan itu telah melihat satu sama lain Bani Israel melihat kepada akbab Tipti yang datang mengejarnya Dan golongan Tipti juga melihat kepada Bani Israel Yang tu tidak di tempat lain untuk pergi Kan dahulu kita pernah bincangkan, kan Cata-kata Bani Israel kepada Nabi Musa Kata ashab Musa inna la Kata kalla inna ma rabbi sayhdin. Berkata pengikut Musa kita benar-benar telah pun ditelah pun ditawan, dikepung. Dan Musa menjawab kepada mereka sekali-kali tidak. Sungguhnya Tuhan Tuhanku bersamaku dia akan menunjukkan kepadaku. Jadi Musa beserta dengan Bani Israel berhenti sedang laut sudah berada daripada mereka Dan kera'un berada di belakang mereka Debu-debu berterbangan Bayangkan di padang pasir Sinai Di padang pasir itu Luasnya yang luas Kuda-kuda ini berlari Maka tentunya Debu Memenuhi ufuk Jadi saat itulah Allah Taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa Dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Fadriq lahum tariqan fil bahar Ya basa La takhafu daraka Wa la taksha Pukul lah Buatlah untuk Bani Isai Yalan Yang kering dalam laut itu dan Musa pun pukul tongkatnya ke laut Dan berkata, terbelahlah untukku Dengan izin Allah Maka terbelahlah lautan itu Dan tiap-tiap belahan adalah seperti Sebesar gunung yang sangat tinggi Lalu Allah telah mengirim Angin di atas tanah Yang dasar laut ini yang telah terbuka Sehingga menjadikannya kering Ditiup dengan kuat angin tersebut, angin padang pasir ini yang panas terhadap laut yang asalnya basah sehingga menjadi kering seperti muka bumi di tempat-tempat lain. Tentu ini meramati indikasi waspada. Nasu itu Allah telah memberikan padriilahum bil bahri ya basallat bimbang kamu tidak akan ditangkap dan kamu tidak perlu takut laut ini telah terbuka untuk kamu sendiri sebenarnya. Tentulah ini mereka melihat dan laut kawasan kita tempat yang disangkakan ini merupakan tempat larinya Nabi Musa bersama dengan Bani Israel melepaskan diri ini di laut tersebut kesan roda kereta yang ditarik oleh kuda milik Firaun ataupun balai tenteranya itu yang berusia tidak kurang dari 3000 tahun tentuannya mulai ke Allah sekian benar dengan Allah SWT bahkan mayat ataupun tubuh Firaun yang sudah lama di Jadikan seperti mami ni tuan-tuan Kemudian -tuan, kelihatan padanya Ada kesan dalam jantungnya Dalam paru-parunya ada kesan Ada garam menandakan memang dia pernah tenggelam dalam laut Kau tahu macam mana garam dia masuk dalam paru-paru tuan-tuan Tidak perlu bimbang tenggelam Jangan kamu takut Laut ini tidak akan menenggelamkan kamu Tuan-tuan ni -tuan, mulai kat keselian Jadi kelompok ayat ini merupakan kelompok yang kelima Dalam surah yang merupakan Sebagian perikisanan Musa jadi bahagian ini mengandungi huraian tentang Bani Usa'il dan selamatnya mereka. Yang jelas setelah beberapa tahun dari pesiwa yang lalu iaitu ahli seher ni yang telah pun tunduk dan patuh kepada ketapan Allah SWT sampailah mereka ini dikenakan hukuman. Jadi nampaknya Allah Taala di sini berlaku dalam ayat yang saya kita bincangkan ada pemendekan dilaburkan tirai untuk menceritakan tanpa huraian lanjut kepada apa yang berlaku pada Al-Isir. Sekarang dipendekkan cerita, maka Nabi Musa dan juga Bani Israel melarikan diri dan Allah telah membuka laut untuk mereka lepas ke seberang sebelah sana. Nampaknya ada berlaku gap. Cerita yang di sini dibawa dalam surah yang lain, tuan-tuan. Bukannya terputus. Tapi dalam pendekatan kali ini, mengurus surah Paha, Allah SWT terus ceritakan gambaran keselamatan yang telah dia berikan Allah SWT kepada Bani Israel Bawah pembina Nabi Musa Dan ini juga akan berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya Kita dah perhatikan kesalingan Penjelasan Yang bentuk motivasi kepada Nabi Muhammad SAW Dan juga orang-orang Islam Para sahabat Nabi Yang sedang mengalami tekanan Penindasan daripada musuh Rasulullah SWT Jadi berangkatlah kamu pada malam hari Keluar dari Mesir Tempat Firaun yang berkuasa Membawa hamba hambaku dan larilah menuju ke arah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu dan tempat itu pasti akan jadi kering engkau jangan bimbang tidak akan tenggelam contoh ini untuk kelas sekalian ya basah kalau kita belajar bahasa kita lihat dalam kamus kamu sebagai contohnya kamus al-Farid ya basah ini adalah satu yang kering sebelumnya basah jadi kata ini digunakan dalam quran untuk menuju kepada masdar masdar yang mengandungi makna mubalaghah mubalaghah berarti Kekeringan tersebut memang kekeringan yang sebenar-benar tuan, tuan dengar dalam ayat yang saya gambarkan di sini tuan -tuan. Kalaulah satu ayat dia sebut, Bumi yang terkenal dengan kekeringan dan kepanasannya, Kuat tak ayat ini tuan-tuan? Kuat kan? Tapi kalau saya sebut Bumi yang panas, bumi yang kering Dia maknanya umum tuan-tuan Tapi dari sudut bahasa Arab Inilah dia yang harus kita faham Bila gunakan masdar nama terbitan bumi yang terkenal dengan kekeringan kepanasan maka yang terlukis sudah benak fikiran kita bumi itu memang benar-benar gersang. mumpama pada pasir tapi kalau itu bumi yang kering panas bangkati kerana tak hujan tapi kalau itu bumi yang terkenal dengan kekeringan dan kepanasan ah ini tujuan digunakan masjid dalam ayat Allah SWT jadi bila Allah sebutkan di sini فَضْرِ اللَّهُمْ تَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَ بَحْسَاءْ لَا تَخَافُ دَرْكَ وَلَا تَخْشَاءْ Allah tidak nyatakan syifat fadol iblah mutarikan filbahri habis. Kalau Allah sebut filbahri ya basah. Bagi merujuk kepada kekeringan yang mutlak. Kekeringan yang sebenar-benarnya yang tidak boleh ragui lagi. Kemudian rasyiah pun. ni, disebut surut bahasa Arab, bahasa so, Kalau kita perhatikan dalam kamu, seorang Aziz sebagai contohnya. Rasyiah. Rasyiah berarti menutup. Jadi laut ni, laut menutup seluruh tubuh mereka. Dalam tiga lain menenggelamkan mereka Jadi Maha gasyahum bermakna sama dengan Gasyahum miryam Jadi pengulangan-pengulangan ini tuan, tuan yang disebut Allah SWT adalah bertujuan untuk memberi penekanan Gambaran tentang dahsyatnya Ombak dan gelombang dan hebatnya Penenggelaman berlaku kepada Firaun dan tentera-tentera Ini Daksi ini merupakan satu bentuk reaksi singkat Tetapi mengandungi makna yang sangat luas dalam Sehingga dapat dikatakan bahawa apa yang mereka alami itu tidak dapat digambarkan dengan kata atau dilukiskan dengan kalimah-kalimah. Tentuan ini berdekat masyarakat. Sekarang Nabi Musa bersama dengan umatnya meninggalkan Mesir menuju ke Sinai. Tidak menempuh jalan biasa yang ditempuh oleh orang kebanyakan. Mereka tidak melalui pantai laut tengah yang jaraknya hanya sekitar 200 ribu batu sampai ke Sinai. Tapi mereka telah pun melalui jalan ala, ala tenggara. Ini kalau kita lihat dari sudut geografi Al-Quran. Seperti yang disebut dalam Etrus Al-Quran Nusi Majal Solusi sebagai contohnya Dan mereka melalui je, laut, laut, laut Merah ni untuk menghindarkan Dari lalu-lalangnya bertemu dengan kafilah yang Biasa melakukan perdagangan Dan mereka ni ada kaitan dengan Fir'an Takut nanti kafilah yang lalu di kawasan itu akan perasan Oh ini dia, ramai-ramai mengikut -ramai, Nusa Nak melaluikan diri, Kapila ni biasa Buru senyaga melalui laluan tersebut dengan Nusa menempuh jalan tersebut atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang pernah kita bincangkan dalam surah syuara yang lalu jadi Allah melintahkan mereka untuk menempuh laluan tersebut agar perjalanan itu mereka menemui laut merah dan terpaksa berhenti kerana dihadang laut dan Allah telah menjadikannya sebagai sebab untuk Firaun berkubur dalam lautan tersebut jadi makin lebih kurang penjelasan oleh Tahir ibnu Ashur ada pula yang mendapat bahawa oh, Nabi Musa setelah bersama dengan umatnya yang meninggal ke Mesir atas izin Firaun tapi setelah mereka semua berangkat Firaun menyesal kerana melihat pekerja-pekerja yang selama ini telah mengimarahkan kerajaan Firaun semuanya sudah tidak ada semuanya dah ikut Nabi Musa lalu barulah dia sedar negaranya akan mengalami kekurangan penduduk tentuan pembelahan laut ada setengah ulama' yang memahaminya dan terkata pasang dan surut tapi kalau ini dimasukkan oleh Allah Taala dibukalah satu peristiwa yang namanya mukjizat. Ini ada setengah ulama mengatakan demikian tuan-tuan, dari -tuan, pandangan ini tidaklah boleh dipandang. Kerana Allah Taala menjelaskan dalam surah Asy-Syu'ara yang lalu yang pernah kita bincangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa auhayna ila Musa an idrib bi'asaq al-bahr famtalaqa fakana kullu fiqun kat tawdil 'azim. Maka kami wahyukan kepada Musa Pukullah laut itu dengan tongkatmu Maka terbelah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar Kalaulah setakat pasang surut Tak adalah yang istimewanya tuan-tuan Kalau setakat pasang surut ni Bahkan kalau pasang surut Kali terima akal sekalipun hujah tersebut Takkanlah surutnya laut sebab kita boleh Melaluinya menyeberang ke suasana Tak masuk akal lah tuan-tuan Ini kata-kata orang yang cuba menggunakan akalnya Muqtazila moden ni lebih teruk daripada Mu'tazilah yang menyangkal ayat-ayat bersifat mukjizat. Ayat ini menceritakan tentang mukjizat Nabi yang terdahulu. Ayat ini menceritakan tentang kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa, antaranya itu tongkat mengukur laut, ia terbuka menjadi laluan highway untuk seluruh Bani Israel Jadi pandangan ini merupakan pandangan yang amat tertolak di sisi ulama Ahlus Sunnah kerana anugerah Allah Subhanahuwataala kepada Nabi ia merupakan satu mukjizat yang tidak boleh samakan dengan fenomena alam pentu Allah tidak menggunakan mereka dengan petaan hada lihat dalam rujak ayat ayat ni fajba ahum jira'u bi junudihi faghashiyahum min lam ma ghashiyahum wa adala fir'aun qawmahuma wa hada fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak bagi petunjuk ma hada ni tidak bagi petunjuk sebenarnya Allah Taala bawakan ayat ini kerana dalam surah yang terdahulu pernah kita bincangkan surah ghafir surah almu'min Allah menggunakan kisah nabi Musa dengan Firaun ini Surah An-Naba kata, "Ma uriikum illa ma ara wa ma adiikum illa sabilar rasyad." Aku tidak mengukuhkan kepada kamu melainkan apa yang aku pandang baik dan aku tidak memberi petunjuk kepada kamu melainkan jalan yang benar. Ini kata-kata kaum. -kata ingat tak? Ketika kita bincangkan ayat rasyad, rusyud, rasyad. Jadi di sini Allah Subhanahu sengaja menggunakan umma hada sebagai pulang paku buah keras untuk mengatakan dulu kamu gunakan kamu panggil saya sekarang aku beritahu kamu kamu telah menyesatkan mereka dalam lebih malang lagi mereka semua mengakhiri kehidupan berkuburlah kamu dengan tentera-tentera kamu sekalian dalam lautan ini. Baik tuan nanti kita akan lihat lagi dalam kuliah datang. Tamungannya Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.